Povestea vieții mele, pista 20 Aceste două doamne aveau multe de spus una despre alta, dar spusele lor erau mai mult hasli decât binevoitoare. Dintre amândouă, mai ademenitoare era fără îndoială doamna Simca. Mai târziu ne în temenic, dar la început mă cam temeam de ea. Aveau o așa nespusă siguranță de sine, era așa înspăimântător de franțuzită, avea o inteligență care te și apoi era mult mai fardată decât se obișnuia pe atunci. De fapt, îmi impunea și mă făcea să mă simt mică. Era o prăpastie între doamna Simca la Hovari și modul de a gândi, cam strâmt din vechiul cămin părintez cu care eram obișnuită. Mai era și doamna Petre Carp, fica bunei bătrâne, doamne Cantacuzino, care fusese de față la căsătoria noastră, o doamnă de o simplicitate severă, înfățișând tipul vechi al bunei gospodine, însă de o vastă cultură și foarte citită, cum erau toate fiicele Mariei Cantacuzino. Sebastița Cantacuzino, 1853-1945, căsătorită cu Petre P. carp, era soră cu Zoe Cantacuzino, amintită deja. Deci cei doi adversari politici, Dimitrie Sturza și Petre P. Carp, erau căsătoriți cu două surori. Se îmbrăca în chip de modat, rochile ei de bal erau decoltate pe umeri, ca pe vremea mala coafelor, și făcea solemne reverențe de curte foarte potrivite cu întreaga ei înfățișare. Mai era și doamna Tacheionescu, o englezoaică înaltă cu păr scurt, și iubitoare de călărie, cu care adesea am împărtășit plăcerea unui galop nebun. Soția omului politic Tacheionescu era ca și regina Maria, originară din Anglia. Se numea Bessie Elizabeta Richard și s-a căsătorit cu Tacheionescu la 13 noiembrie 1881 în orașul Brighton, Anglia. Înainte de intrarea României în război, Bessie se refugiase la Londra, unde a încetat din viață la începutul lunii mai 1918, în vârstă de 60 de ani, în urma unui accident de călărie în Hyde Park. Apoi doamna Marghiloman, născută prințesă Știrbei, mai târziu doamna Ion Brătianu, către care mă simțeam puternic atrasă, mult mai tânără decât celelalte, cu toată înfățișarea ei cam severă, avea când râdea un mod încântător de a-și încreți nasul. Era în Eliza Margiloman ceva neasemănat de sincer care mă atrăgea, dar avea și ceva țepos care este într-o câtva apropierea de ea. Eliza Știrbei, 1870-1957, mai întâi soția omului politic conservator Alexandru Marghiloman, s-a căsătorit apoi cu Ionel I.C. Brătianu. Era sora omului politic Barbu Știrbei. Cu toate că mi se arăta multă bunătate, mă simțeam oarecum părăsită, iar grija neadormită a lui Nando de a împiedica orice prietenie de bună seamă nu îngăduia vreo legătură mai intimă. Trecură, de fapt, mulți ani până să am voie să cunosc pe cineva mai de aproape. Din această pricină duceam o viață cât se poate de singuratică și se scurse multă vreme până să ajung o adevărată bună româncă. În al doilea rând, după guvern, corpul diplomatic juca un mare rol în viața unchiului. Berlinul și Viena stăteau în rândul întâi, purtarea față de Franța era curtenitoare, iar Rusia, cu toate că nu inspira încredere, era tratată cu cea mai amănunțită chipzuală și politețe, însă era o politețe datorată mai mult îngrijorării decât bunăvoinței. Anglia, pe acea vreme depărtată, n-avea nicio legătură mai apropiată cu România. Amândouă țările aveau puține interese comune. Prințul Bülow era ministrul germanii la București și Godohovski al Austriei. Prințul Bernhard von Bülow, 1849-1929, un politic german, ministru de externe, 1897-1900 și cancelar, 1900-1909, ambasador al germanii la București, 1888-1893. Mai târziu, amândoi avură o carieră strălucită. Bătrânul Fonton, ministrul Rusiei, era un omuleț plăcut, plin de voiciune, foarte slab, cu gesturi înfrigurate, cu favoriți albi ca zăpada și ochi ce păreau că îi sâșnesc afară din cap. Îmi aduc aminte cât îl prețuia unchiul când îl compara cu Hitrovo, predecesorul lui, care fusese un primejdios făuritor de intrigi. În momentul acela, Anglia nu avea ministrul la noi și ținea locul Sir Charles Harding ca însărcinat de afaceri, avea o soție încântătoare. Amândoi erau foarte reprezentativi. Regele Carol era tot atât de cunoscător în politica externă cât și în cea internă. De fapt, pentru el totul era politica, ea era adevăratul temei al ființei lui. Cântărea cu grijă tot ce făcea și ce spunea, socotind totdeauna care ar fi urmările și prin aceasta, după neînsemnata mea părere, complica viața în mai pomenit. și dădea naștere la greutăți, în împrejurări care ar fi fost foarte simple dacă ar fi fost tratate mai simplu. Nu mi se cuvine să judec pe mai mari mei, dar am suferit mulți ani povara dominației lui. A fost o școală bună și astăzi îmi dau seama că trebuie să-i fiu recunoscătoare. Cu toate acestea mi-a pricinuit multă amărăciune și ne-a întunecat tinerețea, ba uneori ne aducea în pragul desnădejdii și al răzvrătirii. Îndeosebi suferea soțul meu de toate acestea, el niciodată nu se revolta și în revoltă se găsește uneori un soi de strălucită alinare. Eu una am cunoscut acea bucurie, dar n-am dofusese învățat de mic să se supună. N-a fost de când lumea un prins moștenitor atât de leal. El asculta de unchiul său în toate cele, îi urma orbește părerile. Se supunea tuturor cerințelor lui, fără a se răzvrăti vreodată. Și era întotdeauna gata să pace orice neînțelegere se ivea între mine și tiranicul bătrân. Pentru dânsul era un rol greu de jucat și rău răsplătit, Căci adesea se găsea între Ciocan și Nicovală Nu împărtășea întotdeauna părerile unchiului Și uneori se simțea jignit Va chiar uminit prin purtările lui poruncitoare Însă rămânea tot supus Ascultător și răbdător până între atât încât îl admiram Cu toate că simțeam că fierbe sângele în mine Tinerețea noastră e o lungă poveste de abnegare. Sub aparânța fericirii și părând înconjurați de dragoste și de bunăvoință Pășam totuși adesea pe o cărare spinoasă și obositoare, în care trebuia zi de zi să renunți la câte ceva, să înfrângi câte o dorință, să îngropi câte un vis, să strivești câte un imbold. Era o neîncetată renunțare, o predare a propriei voințe în o necurmată osândă, de a vedea pe alții făcându-și voia și stăpânind cu bucurie lucrurile, de la care noi toți eram opriți. Da, a fost o aspră școală. Nu-mi pare rău că am cunoscut-o. Cred că toate pe lume au un înțeles, chiar cele mai aspre. Orice renunțare umilitoare, orice lacrimă amară sunt de folos pentru a închega temenii cu un caracter, chiar dacă nu ne dăm seama de aceasta. Dar n-aș putea spune că așa ceva mi era pe plac din potrivă. Îmi până la ultimele fibre ale firii mele, sănătoase. Mă chinuia această formă de educație care nu era decât o neîncetată luptă pentru a domina și o zdrobire a voinței. Trebuie să mărturisesc că mi-a fost o bună învățătură. Mi-a întărit mușchii, m a obișnuit să nu fiu egoistă și mi-a dat o temelie trainică pentru anii de mai târziu, când aveam să iau asupra mea răspunderea. Într-o zi, după suirea pe trona soțului meu, stând de vorbă împreună despre tinerețea noastră, îi arătai părerea că primisem amândoi o educație sănătoasă. A fost sănătoasă pentru tine, poate," zise Nando. Erai o răzvrătită și găseai chiar plăcere într-o luptă aprigă, dar eu mă năspusem ascultător, luptele nu se potriveau cu firea mea. Tu erai întotdeauna plină de neînfrânt Bucuria vieții îți era puternică, așa încât n-ai fost trivită, îți priea împotrivirea. Dar simt că în mine s-a un resort, cu mine nu era nevoie să fie cineva atât de aspru, fusese încrescut într-o neștirbită închinare față de datorie, pe când tu... Aici se opri, pe când eu, se uită la mine și zâmbi. Pe când tu n-ai fost crescută deloc, ai crescut în voia ta și atât." Grăise adevăr, eu nu fusese crescută nici într-un fel, mă lăsaseră să cresc în voie. Eram un copil al firii, nu am fost oprită de la nimic. Nimic nu încătușase voința, așadar am fost în stare să trec cu ramuri cu tot printr-un perete de piatră. Sosise ceasul plecării lui Lady Monson și a colonelului Howard, Fuseseră sărbătoriți în toate echipurile și primiți pretutindeni cu multă bunăvoie, dar se sfârșise timpul hărăzit dor și după ce m-au dat în primire noii mele familii și țării, menirea lor era împlinită și trebuiau să mă părăsească. Se rupea așadar ultima legătură cu trecutul. Cât de bine îmi amintesc de ultima mea întâlnire cu Lady Monson. Azi, când privesc înapoi, îmi vine să zâmbesc, dar atunci a fost o clipă destul de tragică. Mă găsic, șezând în groaznica odaie stil rococo, așa zisul meu budoar. Făcuse multe încercări zadarnice pentru a-i da o înfățișare primitoare, dar, în disperare, îmi luasem orice nădejde. Niciun colțișor ademinitor nu minitor nu putusem -mi stoace din eleganța lui pretențioasă și neprimitoare. Îmi în blaga, în mijlocul odoarelor aduse de acasă și pe jumătate nedespachetate. Darurile de nuntă ceau răspândite pe mese, scaune și podele. Odaia semăna cu un câmp de luptă după înfrângere. Fusese învinsă în bătălie. În ambianța greoaie și fără gust, nimic nu părea la locul lui. Obiectele care mi erau mai scumpe luau o înfățișare de părăsire plină de mustrare. Păreau ca și mine cuprinse de dorul de acasă. Desigur că și eu păream o biată ființă mititică și înstrăinată. Lady Monson, totdeauna vorbăreață, se repezi spre mine rostind nenumărate exclamații, în care arăta o milă glumeață. Dragă copilă, nu-mi pari, tocmai veselă și apoi, toate lucrurile astea frumoase pe jos? Oare nu te simți bine? Ești cam palidă." Da, nu prea mă simt bine, nu știu ce e cu mine. Am amețel și din nimica am vine rău. Mâncarea mă dezvustă și eu, care niciodată nu simțeam diferența de climă, nu mă pot obișnui cu cea de aici." Mi se face rău din toate cele. Mirosuri, gusturi, fețe omenești, chiar culori. Sunt cu totul schimbată. Nu mă recunosc pe mine însămi. Apoi, bine scumpa mea, asta este un semn cât se poate de bun. Ce mult are să se bucure toată lumea. Are să se bucure? Pentru ce? Pentru că mi-este rău. Rămăsei încremenită și mă uitai la ea cu ochi mirați, întrebându-mă dacă era în toate mințile. Dar, drăguța mea, știi de sigur ce înseamnă că o tânără soție se simte rău. Ce vrei să însemne? Din ce în ce mai uluită, simțeam că îmi dau lacrimile și mă rușinam de slăbiciunea mea. N-ai fi vrând să-mi spui că nu ți-a vorbit nimeni de așa ceva. Era acum rândul lui Lady Monson să rămână încremenită. Despre ce să-mi vorbească? Și ochii mi se umplură de groază. Despre ce? Atunci, piata Lady se așeză lângă mine, printre părăsitele epave aduse de acasă, și începu să mă lămurească, începu să mă facă să pricep ce se întâmplase. Și pentru ce Nando, unchiul și Cudân și întreaga țară, aveau să se bucure atâta? Lucru ciudat, mi se păru o întreagă tragedie. Simțeam întrucâtva că fusese înprinsă în cursă. Va să zic că asta fusese, asta era ce voiau de la mine, voiau să le dau un moștenitor. Dar abia plecasem de acasă, de la mama, de la dăchei. Mă simțeam așa de bolnavă, așa de părăsită. N-aveam la cine să mă duc, n-aveam cu cine să vorbesc. Aici nu erau flori, nimănui nu-i plăcea aerul curat, nici mișcarea sub cerul liber și tot ce adusesem de acasă părea că nu este la locul lui Acii, în odăi care nu aveau niciun colțișor unde să-ți găsești locul. Degeaba aș fi încercat să le așeze altfel, degeaba erau toate." Și apoi, toată dimineața, Nando avea îndatoriri militare, iar la dejun el și unchiul vorbeau de lucruri pe care nu le pricepeam. Fumau țigări de foi și nu mai de vorbă, chiar după ce se sfârșea prânzul sau cina. Și fumul de țigară îmi făcea mai rău decât orice și erau țigări atât de mari, încât nu puteai nădăjdui că vor ajunge vreodată la capăt. După amiaza, când aveam poftă să mă prim cu trăsura, Nando spunea că nu avem unde să ne ducem. Și apoi zicea că nu trebuie să fiu prietenă cu nimeni, că în țara asta nu se poate să ai prieten și, și, unchiul spunea că, da, așa am vărsai focul și când îl închegai astfel în cuvinte, îmi descoperi toată obida care se adunase treptat în mine. La urma urmei, izbucnind în plâns, îmi lăsai capul pe umărul bunei doamne, care mă mângâie cu o doioșie de mamă, însă cam protectoare, căci se simțea foarte înțeleaptă și nemaipomenit de superioară. Chiar întristător de superioară pe lângă copila neștiutoare, căreia nimeni nu-i lămurise nimic. Era ceva destul de dureros, desigur, dar asta era viața. Iar viața are părțile ei grele și nu trebuie să faci o tragedie din necazuri mici. Orice început e greu și la urma urmei trebuia să fiu mândră că îndeplinesc noii noimele țări. Gândește ce bucurie are să fie dacă va fi băiat. limon Monson vorbea cu înțelepciune, Însă vorbea ca una ce privește înapoi spre viață, ca una care pierduse legătura cu durerile tinereții. Lunga cale ce se întindea în urma ei o făcea atât de filozofă. Știa că toate sunt trecătoare, chiar durerea și suferința. Ei se părea durerea mea ceva mic neadevărat, care îi insufla întrucâtva câtva milă, dar care era și cam absurd și de bună seamă chiar așa era. Mie însă, care aveam înaintea mea viața întreagă cu micile ei amărăciuni ce mi se dezvăluiau zilnic, toate îmi păreau îndeajuns de adevărate, covârșitoare și înspăimântătoare. Mai presus de toate mă simțeam străină și mi era dor de acasă. O biată prostuță desrădăcinată, cu capul bălai doldora de visuri. Aici nu era nici de cum țara romantismului, totul era format din stabile, opreliști și politică. Și apoi unchiul... Acesta era totdeauna refrenul, sfârșitul fiecarei fraze. Unchiul, Der Onkel, umbra neînțeleasă care chiar la Sigma Ringen întunecase bucuria lui Nando. Der Onkel, dar în zadar aș fi încercat să o lămuresc. Nici chiar Lady Monson care venise de acasă n-ar fi putut pricepe. Lunile ce urmară fură monotone, cenușii și apăsătoare. Rar să-i vea ceva spre ușura plictiseala care se întețea din pricina stării sănătății mele. Scrisorile de acasă îmi măreau și mai mult în tristarea. Mama, urmându-și obișnuita purtare vitejească față de viață și mai ales față de copiii ei, îmi scria mereu cât de veseli și fericiți erau toți acasă, cum odusese pe dăchii la S. Petersburg, în anotimpul petrecerilor, ca să o mai schimbe din viața zilnică. Fie ce scrisoare era plină cu descrierea lucrurilor plăcute pe care le făceau, de când pe mine mă mustrau pentru că scriam scrisori atât de searbede și de anoste. Dă-ți o și scrie-mi povestiri mai vesele din viața ta, despre cele ce te Vorbește-ne de tot ce faci și de lumea pe care o vezi, mă tot îndemna ea. Dar din nenorocire nu aveam nimic vesel de povestit. De când se isprăvise sărbările oficiale, nu vedeam pe nimeni și zilele se înșirau fără întrerupere, ca un lanț de monotonie. Pe acea vreme, de altfel, nu eram în stare să-mi dau seama de latura hazlie a amărăciunii mele. Și apoi culmea, mama, cu ideea greșită de a mă înviora, a oprise pe dăchi să-mi scrie adevărata stare a simțirilor ei pentru mine, ca să nu mai întristezi, spusese ea. Dăchii era nevoită să-mi scrie numai despre petreceri, despre baluri, despre prietenele ei, care acum umpleau locul de odinioară al meu. Adevărul era că Dăchi suferea de dorul meu, cum sufeream și eu de al ei. De fapt, fusese dusă la St. Petersburg anume pentru a-i ușura suferința despărțirii de mine, pe care o luase în mod aproape tragic, căci firea ei era adâncă iubitoare și totodată cam furtunoasă. Mama, cu o ciudată necunoștință a psihologiei, își închipuia că mă și veseli, auzând cât de bine petrecea sora mea. Pe când eu nu aveam de fapt, altă dorință decât să aflu câtă era dor de mine, cât îi lipseam și cât o întrista absența mea. Se vede că mama nu-și dă seama că cine se simte exilat sau surghiunit din rai nu află nicio mângâiere când îi se vorbește de bucuria altora în paradisul pe care a trebuit să-l părăsească. Tinerețea are un pomenit, dar de-a suferi și era prea tânără pentru a mă putea înveseli la gândul că nedespărțita mea tovară și era fericită, petrecea bine, era prețuită de toți, fără să fiu lângă ea, mă simțeam ca un întemnițat, în gratilor de fier care privește la lumea de afară, plină de o fericire de neatins, lume din care a fost izgonit. Așadar, peste tot găseam numai durere, iar mila ce simțeam pentru mine întuneca fața soarelui. Neputându-mă împăca cu aspectul neprimitor al salonașului Rococo, îmi găsisem scăparea într-o cameră de toaletă mică, simplă, însă nesupărătoare, alături de atac, care și el era o spaimă pentru mine, fiind plin de colțuri tari și de trepte de prisos. În această cameră mai dosnică era o canapea pe care mă refugiam în zilele când mă simțeam mai rău decât oricând. Cele două Luis jucau bineînțeles un rol mare în singuratica mea viață. Și lor le era dor de acasă și urmăreau cu îngrijorare mersul întristării lor stăpâne. Louis Lang avea în toată ființa ei ceva hazdiu. Pe vremea aceea însă scăzuse în mine simțul umorului, dar azi când mă uit înapoi zâmbesc amintindu-mi de ea. Vrenica femeie credea cu o splendidă și nestrămutată convingere că familiile regale se trag din ființe ce nu se deosebesc mult de zei. Mai ca precista și legalitatea, aceștia erau cei doi stâlpi temenici ai naivei ei credințe. La patul ei atârna un crucifix, își spunea rugăciunile pe mătănii cu o pătimașă statornicie și credea morțiși că dracul are coadă. Lui Island, de fapt, făcea parte dintr-o specie care dispare din ce, specia bătrânilor servitori ai unei familii care sunt încredințați că regele și stăpânul lor nu poate greși. Amintirea bătrânei lui cum o numesc și ea acum în gând, e legată în chip neclintit de un mic și trist episod care îmi aproape tragic în singurătatea celor din tăi luni ale exilului. Adusesem de acasă un bot gros, ce semăna mult cu bot grosul pe care când era în copilă, îl necăjeam în sfințita cameră a bunicei regine, cameră peste care își revărsau umbra numeroasele portrete ale bunicului. Ori poate că revărsau lumină. Era o păsărică încântătoare și învățase să cânte barsul Bucurați-vă de viață. Cântec popular german, un cântecel foarte frumos, dar poate cam ironic în împrejurările de atunci. Păsărica îl cânta nespus de bine, dar uneori greșea. Atunci se oprea și se mustra pe ea însăși în modul cel mai caragios, reîncepând de nenumărate ori până nimerea notele cuvenite și băt-grosul meu avea obiceiul ca și al bunicii regine să se subțieze când se mânia sau să jungle penele până ajungea ca un ghem de puf cenușiu și trandafiriu. Atunci sărea din colț în colț în, colț în colivie, scoțând cele mai doioase sunete și trecându-și ciocul gros printre gratii ca să fie salutat. Eu mă înnebuneam după Bully și el după mine, dar iubea și pe Luis, iar a treia dragostea lui era un servitor bătrân care venise cu noi de la Sigmaringen. Botgros se spune în limba engleză Bălfinci, de aici diminutivul Bully. Noi trei primeam prin osul lui de cântec. Simțea de departe apropierea noastră și ne primea cu veselul cântecel, chiar înainte de a ne vedea intrând. Pe toți ceilalți îi ocăra și striga. Băli ajunsese cea mai mare, ba chiar singura mângâiere a singurătății mele. Nando era toată dimineața la treburile lui la cazarmă. N-aveam voie să văd pe nimeni. Aproape nici pe bătrâna mea, doamnă de onoare. Nu învățasem încă să-mi fiu de ajuns, tovarășă mie însă, și mă simțeam prea rău pentru a citi mai mult de 3-4 ore pe zi. Atât de mult ne jucam bătrâna lui și eu, cu Băli, încât se domesticise de tot. Așadar, când erau geamurile închise, îl lăseam să zboare slobot prin o daie. Când se simțit întâi primăvara în aer, tovarășul nostru în naripat se făcu cât se poate de harnic și început să culeagă de pe podele tot felul de firișoare, pentru a-și clădi un cuib mai mult decât problematic. Ne urma pe bătâna lui și pe mine dintr-o daie într-alta, uneori zburând, alteori alergând pe podele cu mici salturi caragioase. Ar fi fost greu să spun cine iubea mai mult pe Bălii, bătrâna lui sau eu. El ajunsese în adevăr miezul bucuriei vieților noastre. Dar lumea asta e plină de dureri. Bucuriile nu sunt veșnice. Bucuria noastră, datorită lui Bălii, avea să fie prea scurtă. Într-o zi, când mă simțea mai rău decât oricând, steam gemuită pe culcușul meu de refugiu. Așa numeam eu divanul din smerita mea cameră de toaletă, care avea pe pereți un tapet posomorât cenușiu în culoarea ceții și a înfrângerii. Mă simțeam atât de rău încât abia puteam să ridic capul. Bătrâna lui sta în picioare lângă mine, alungindu se la vorbă asupra unui subiect casnic, în chipul ei monoton, înțepat și precis. Vorba ei era apuntată din când în când cu câte o mică reverență, potrivit cu respectul cel purta unei biete mici ființe ca mine. Neprețuitul nostru Bălii sărea de colo-colo pe podea, foarte ocupat ca întotdeauna cu culegerea materialului, pentru acel cuib menit să nu fie niciodată clădit. Bătrâna lui ispravindu și prelungita lămurire, făcu un pas înapoi, gata să mai facă una din nelipsitele ei reverențe. Numai un pas făcu. Abia veți avea puterea să auziți ce urmează, dar acest singur pas fu sfârșitul lui Bălii al nostru. Al neînvinsului său cântecel, și totodată bietei lui nădești de a clădi un cuib. Cu acel singur pas îndărât, bătrâna lui strivise unica bucurie a zilelor noastre singuratice și pline de dor de acasă. Luis călcase pe bălii, căci, după cum spune Oscar Wilde, fiecare om ucidea desea ceea ce iubește. Niciodată nu mai răsună prin mohorâtul apartament acel cântecel voios. Pusese de ajuns un pas făcut îndărât și băli cu cântecul lui, cu năzuința lui de a-și face un cuib și împreună cu el toată bucuria ce ne dăruia, se sfârșiseră pentru totdeauna. Băly se ștersese din rândul ființelor, parcă n-ar fi fost niciodată. Las pe fiecare să-și închipuie ce a fost moartea lui Băli pentru ceremonia sa bătrâna lui Is, și pentru mica și singuratica ei stăpână. Doamna Greceanu, se numea Eliza Greceanu, doamna mea de onoare, fiind mamă a trei fiice, înțelegea că modul de trai ce-mi fusese impus nu era cel mai potrivit pentru o femeie tânără care avea să dea un moștenitor țării pline de așteptare. Așadar, își adună tot curajul și se duse la rege. Prințesa noastră tânjește, mărturisi bătrâna doamnă. În starea ei de sănătate, asta nu e bine pentru ea. Ființele tinere au nevoie de tovarăși. O singurătate atât de absolută este o greșeală. Ar trebui să petreacă, să vadă lume. Nu e bine să fie mereu singură cu gândul la sănătatea ei și în tovarășia numai a cameristelor. Unchiul, care cu toată austeritatea lui politică mă iubea cu adevărat, fu înrăurit de acest glas strigând în deșert. Simți nevoia de a sta la achibzuială, căci împrejurările erau grave și apoi era vorba de cea mai scumpă nădejde a țării. Nimic nu trebuia să o primejduiască. Așadar, toți înțelepții țării se adunară împreună cu Ioan Calinderu ca prim sfătuitor. Se ceru și părerea președintelui de Consiliu. Era o afacere de stat, căci, a, se re, nu purtaia oare pe moștenitorul tronului? La nu Sanuii. Să se plictisește. Iată ceva care încurca pe toți. Ce fel de petreceri se putea oferi fără primeștii, care fiind destul de plăcute, să nu insufle totodată vreo nepotrivită iluzie în privința libertății? Ce petrecere se potrivea cu programul alcătuit pentru educația unei ființe atât de tinere, de nepregătite și în care poate zăceau adormite germenele frivolității și ale independenței. Grea problemă. Să nu se facă cumva vreo mișcare greșită, să nu se deschidă vreo ușă nepotrivită, să nu i se dea pe mână vreo cheie primejdioasă. După multă chipzeală și cântărire, oamenii austeri ce purtau un creier imperii, trecuți toți de vârsta a visurilor și a iluziilor, nimeriră ideea strălucită că trebuie puse la cale câteva ceaiuri pentru a distra pe biata copilă. În România însă, potrivit cu bine rânduita părere a regelui Carol asupra lucrurilor, nimic nu trebuia făcut în chip ușuratic. Argumentele pentru și contra trebuiau cercetate de aproape, nu trebuiau nesocotite susceptibilitățile nimănui, nimeni nu trebuia să se simtă jignit sau lăsat deoparte și deoarece fiecare râvnea la cinsta de a intra în legături cu cea mai nouă persoană legală, fiecare căpetenie socială trebuia negreșit, satisfăcută. Așadar, era nevoie să o luăm de la început. Soțiile miniștrilor, ale profesorilor, etc., erau cele din tăi pe listă. Mai pe urmă, după ce vom fi răzbătut printre toate aceste persoane însemnate și cu greutate, se vor adăuga poate și câteva mai tinere. Dar aceasta trebuie încă echipzuit cu multă socoteală. Aceasta era una din formulele favorite ale unchiului. Așadar, se organizară câteva primiri unde se servea ceai, într-un salon cu o înfățișare nemaipomenită de mohorâtă, cu pereți tapetați în roșu pompeian și cu scaune urâte, exagerat poleite. Ca podoabă, o serie de tablouri reprezentând pe regele Carol în timpul campaniei din 1877. Unchiul în bătaia gloanțelor, unchiul pe metereze, unchiul trecând Dunărea pe un pot de vase, unchiul pe un cal jucăuș unchiul în mijlocul viscolului, unchiul primind sabia lui Osman Pașa. Și sub aceste tabluri patriotice, stă mica și trista exilată, primind doamne slabe și doamne grase, doamne blajine și doamne îngânfate, doamne elegante și doamne ponosite, doamne zbârcite și doamne fardate, doamne guralive și doamne aproape tot atât de spioase ca și mica străină. Dar de suiul acesta erau puține, căci românii de obicei sunt stăpânii pe o belșugată curgere a cuvintelor. Doamna greceanu, dându-și seama de nemărginita aplictiseală a acestor adunări, fulfâia încoace și încolo ca un fruture cenușiu printre diferitele grupuri, dându-și toată o ca să ușureze atmosfera grea, pe când nenorocita mică ființă pentru care se căutase o distracție, stă aproape mută, cu o privire chinuită, întrebându-se dacă va putea răbda până la sfârșit, fără a nu cădea zdrobită. Faptul de a purta un moștenitor îi pricinuia oarecar stări displăcute, asupra cărora nu era stăpână și pe care nici principiile spartane, insuflate de mamăsa, sa, nu-i dădeau puterea să le învingă. Îmi amintesc o excursiune pe mare în a celui mai ceremonios, elegant, politicos și respectos gentleman pe care l-a produs vreodată civilizația. Dar marea își bătu joc de toate micile lui mofturi. Se făcu din ce în ce mai verde, convorbirea muri treptat-treptat și la urmă, învăluindu-se în ultimele rămășițe ale demnității lui, se apropie împleticindu-se de marginea vaporului, fără a mai găsi puterea să fugă undeva ca să nu fie văzut. Cam așa mă simțeam și eu la acele ucigătoare primiri, în timpul cărora eram prada atâtor priviri binevoitoare dar și pătrunzătoare. Eram, ca să zic așa, un obiect într-o expoziție, o nouătate interesantă pe care oricine avea dreptul să o cerceteze cu deamănuntul și să o critique. Cu slabele mele puteri, făceam și eu ce mă pricepeam pentru a fi răbdătoare, cu minte și foarte îngăduitoare. Mă îmbrăcam cu cele mai frumoase rochii din trusă. So. zâmbeam curtenitor cât putea mai bine. Scoteam la iveală franțuzească mea cea mai îngrijită, dar toate în zadar. Drăguțul de prinț moștenitor ce va sosi în curând, cum spuse într-o zi un dalmat entuziast cu o generație mai târziu, micii mele regine a Serbiei, pe când îi oferea un pugnal pentru cel ce nu sosise încă, drăguțul de prinț moștenitor ce va sosi în curând, n-avea nicio milă pentru mama sa de 17 ani și îi zdruncina toate micile și vitejeștile ei străduințe. Un al doilea chin sta în faptul că fusese răm crescute în principii rigide, britanice, mai ales cu privire la această fază a vieții, în care era socotit ca ceva necuvincios să se vorbească de o așteptată sporire a familiei. Cel mult se șoptea cu sfială că doamna cutare era cam bolnavă și această mărturisire nu se făcea niciodată de față cu copiii. Aceasta ar fi fost cât se poate de neîngăduit. Dar în țara aceasta, mai aproape de soare răsare, nu se ținea seama de asemenea mici nicii. Se privea ca lucru de mare laudă că avea să se nască încă un om și, bineînțeles, faima se mărea de o de ori când era vorba de un copil regal. Așadar, mi se puneau întrebări indiscrete, mi se aduceau pe față felicitări și mi se cereau amănunte în privința unei stări despre care nu pricepeam nimic. Era pentru mine un chin nespus și de fiecare dată îmi venea să intru în pământ. Născocirea oamenilor înțelepți pentru a distra pe o prințesă care tânja de dorul de casă nu a avut așadar prea mare succes. Tratamentul amenința să fie mai dăunător decât însăși boala. Doamna Greceanu însă, care își văzuse propunerea înfăptuită, își dădu seama că mai mult nu putea face Simt că trebuie să amintesc aici, pe o ființă plină de bunătate, care în acele timpuri apăsătoare mi-a ieșit în cale. Sufeream de dureri de dinți în mod crâncen, eram toată numai săgetări de durere. Mi se spusese că și aceasta era în legătură cu drăguțul de prins moștenitor ce avea să sosească și se credea că această idee îmi va mișora durerile, ceea ce nu se întâmplă nici de cum. Însă cu prilejul durerilor de dinți intră în viața mea doctorul Yang. Doctorul Liang era supus englez, dar american din naștere, era din fire un gentleman, dar era și un original. Meșteșugul lui era mare, însă nu fără durere pentru cei ce se foloseau de el. Totuși, vizitele lui ajunseră o mângâiere în singurătatea mea. Era de vârstă mijlocie, uscățiv, plin de duh. Chipul lui era a idoma al unchiului Sam, nu-i lipsea nici barbișonul. Uncle Sam era numele ce se dă personificării americii în caricaturi. Îți spunea bună ziua fără vreun ton călduros și când spunea la revedere, o făcea de asemenea fără efuziune, dar nu știu cum te făcea să simți că îi pare bine că te vede. Făcea colecție de tablouri bune, știa să discute asupra artei românești și totdeauna venea la mine cu torba plină de anecdote asupra clienților lui și le povestea oricât ar fi fost de comice, fără un zâmbet sau măcar un tremurat de gene. Monografia pictorului Nei Grigorescu de Alexandru Vlahuță, București, 1910, în tabloul final intitulat Deslușiri privitoare la ilustrațiile din carte, Dr. Young figurează cu mai multe tablouri ale marelui pictor român. Unul din ele pe Valea Siretului fusese achiziționat la expoziția lui Nicolae Grigorescu din 1902 cu suma de 5.000 de lei, o sumă extrem de mare. Numai un singur alt tablou atingea această sumă, cele mai multe fiind cotate până la 500 de lei și doar câteva peste această sumă. Expoziția cuprindea 319 pânze. Liniștea lui era ca de piatră, dar simțul umorului eșa din fiecare cută ce-i brăzdea obrazul. Singura lui slăbiciune era obiceiul nestrămutat de a contrazice, ceea ce uneori îl silea să se contrazică pe el însuși, căci se părea mai prejos de demnitatea lui să fie de aceeași părere cu altcineva, chiar în privința celor mai mici lucruri. Uneori, când voiam în mod deosebit să-i câștigă aprobarea, îi prezentam o chestiune pe dos, ceea ce uneori îl prindea în cursă și îl făceam să spună ceea ce doream să aud. Cu toate astea, ființa aceasta ciudată cu apucături și mai ciudate, a fost pentru mine un prieten la vreme de nevoie. Îmi chinui falca de sus și cea de jos și îmi scoase patru dinți, zicând că am prea mulți pentru micul spațiu ce le era rezervat. Dar îmi umplu creierul tânăr și cam deșert cu maxime plină de putere și de avânt, care goniră miasmele -mi plictiselii ca un vânt sănătos. Cred că era milă de mine, dar după părerile lui nu era nici de cum îngăduit să arate așa ceva. Orice slăbiciune era oprită cu strășnicie. În fața lui ți-era rușine să te gelești. Una din spusele lui mi-a rămas neștearsă pentru totdeauna. Dar acel incident s-a întâmplat mai târziu. Mă găsise plângând din cauza unei vești primite într-o scrisoare de acasă. Îmi curgeau lacrimile ca o ploaie de primăvară. Ștergeți ochii, zise doctorul Yang, aceasta n-are să fie ultima dezamăgire în viața dumitale. Acest scurt rezumat al situației, rostit fără zâmbet sau încruntare, dădea pe de a măsura omului. Prietenia noastră dăinui și după ce nu a mai avut nevoie să mă îngrijească dinții. Și astăzi păstrez cu adevărată prețuire amintirea doctorului Yang, care trăi până în primul an al marelui război. Era prietenul personal al regelui Carol și al reginei Carmen Silva Ca un bătrân dentist american să fi putut aduce mângâiere unei mici prințese de 17 ani Asta arată cât de singuratică trebuie să fi fost viața ei Lunile se perindau încet aducând primăvara Veni Paștele și vrei să primesc Sfânta Împărtășanie după obiceiul de acasă Totul fu pregătit cu obișnuitul ceremonial și complicațiile nelipsite în noua mea viață. Așadar, porniți spre biserica germană protestantă, fără altă și decât bătrâna mea doamnă de onoare, plină de îngrijorare. Nu mă simțeam bine, iar măhnirea de a fi pentru întreia oară singură la această sfântă ceremonie, sau cred poate că și emoțiunea ce mă cuprinse, au fost prea mult pentru puterile mele. Căzui jos leșinată, înainte să poată biata doamna Greceanu să mă prindă în brațe. Tulburare, zăpăceală, vâlvă. Am fost dusă acasă și așezată în culcușul meu de refugiu. Doamna Greceanu, tremurând încă de spaima cei făcuse, se repezi la rege pentru a-i vesti că se întâmplase o mică nenorocire. Regele, închipuindu-și că i se năruise cea mai scumpă nădejde, era gata să-și smulgă părul din cap. Alergăs spre apartamentul nostru, unde mă găsi lăcrimând încă, dar cu un zâmbet palit pe buze și foarte rușinată de purtarea mea. Eram convinsă că mama ar fi osândit cu strășnicie faptul de a leșina în public, ca o domnișoară de pe vremea reginei Victoria într-un roman al societății înalte. Amândouă luizele se îmburzeau în jurul meu cu sticluțe de săruri și câte altele, pe când Nando, palit și îngrozit, mă privea cu ochii plini de iubire iar majestatea sa se simțea ușurat pentru că nu i se spulberase speranța. Aceasta a fost iarăși o împrejurare în care doamna greceanu îndrăznit să arate că trebuia făcut ceva pentru a mă smulge din starea de tânjală în care mă adânceam tot mai tare în dauna sănătății mele. Dar ce era de făcut? De bună seamă, ceaiurile nu prea aveau succes. Trebuia găsit altceva, însă unchiul și nepotul erau amândoi așa de înțepeniți, în neschimbata lor viață de toate zilele, din care fusese stârpită cu grijă orice fantezie, orice lucru neașteptat, încât nu era ușor să se înfrângă pe danta ori înduială a traiului lor pentru a pregăti o petrecere unei copile care tânja și nu putea să-și ia întotdeauna înfățișarea unei femei în toată firea. Iar se sfătuiră câteva capete înțelepte și se ajunse la hotărârea că vizitarea forturilor care încercuiesc Bucureștii, ar putea fi o petrecere care să mulțumească pe toată lumea. Regele Carol era cât se poate de mândru de acel șir de forturi, alcătuit după cele mai înaintate noțiuni militare din acele vremuri. Prințesei îi plac lucrurile militare, ministrul de război și alte personalități militare de seamă puteau fi invitate la această petrecere, care totodată ar fi prilejul ca măria sa să facă o inspecție regală. Ideea, desigur, era minunată. Doamna Greceanu da din cap în semn de aprobare. Era vorba să ia parte și dânsa la excursie și cu priceperea ei de mamă, va ști să împiedice ca domnii militari să nu obosească pe tânăra și prețuita ființă dată în seama ei. Când privesc înapoi la tot tâmbălăuri și încurcăturile ce nu lipseau niciodată din călătoriile regelui Carol, Oricât de scurte ar fi fost, îmi vine să zâmbesc cu oarecare întristare. În ziua de azi am simplificat toate astea fără îndoială. Am trecut prin încercări atât de grele și schimbări atât de fundamentale, încât mi s-ar părea o absurditate, dacă nu chiar un păcat, să îngreunezi viața în toate împrejurările, cum era obiceiul pe atunci. Uneori, totuși, oricât de necrezut s-ar părea, îmi vine să oftez cu părere de rău când privesc înapoi. Orice schimbare în mohorâtul program al vieții zilnice era pentru mine binevenită. Așadar, cu toate că ministrul de război și câțiva generali bătrâni aveau să alcătuiască temeiul sindrofiei, arătai plăcuta în sufletire ce se aștepta de la mine. Totuși, nu mi-a rămas de la acea petrecere militară vrea amintire limpede, afară de chipul cum viata doamnă Greceanu, plină de o îngrijorare de mamă pentru sănătatea prințesei ei, nu lăsa din mână o cută a rochii mele croși. de teamă să nu mă vadă iar căzută în leșin la bubuitul diferitelor tunuri din forturi, slobozite pentru a dovedi destoinicia lor în vederea aprobării majestății sale. Mă stânjenea mult exagerata îngrijorare de care eram înconjurată și încercai să o lămuresc pe bătrâna mea, doamnă de onoare, că deoarece era în fica unui amiral și fusesem pe bord în mai multe rânduri când se trăgea cu tunul, nu putea să-mi vină rău din pricina celor câteva tunuri ale forturilor. Dar la aceste vorbe, ea răspunse cu acel larg surâs de îngăduință maternă, care era cea mai fermecătoare trăsătură a ei.